și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători pe calea undelor, programul L-181, prin preotul Valeriu. Textul lecțiunii noastre de astăzi se află în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, începând cu versetul 32, din care am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge o nouă serie de gânduri din același text, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge versetele următoare. Aceasta vom face după ce mai întâi vom satisface curiozitatea celor mai mulți dintre noi, care ascultă cu regularitate programele, urmărind episodul următor din lucrarea lui Cristina Roy, Pavelică în Țara Luminii. În lecțiunea trecută am aflat că Pavelica a fost trimis de bunicul spre Marea lui Bucurie cu o serie de ciuperci pe care le culesese pentru femeia pădurarului să-i le ducă. Bucuria lui Mare era în că el va afla vești despre părintele. Cu ocazia aceasta, femeia pădurarului îl roagă frumos, ceea ce Pavelica primește cu multă bucurie, să se repeadă o fugă până în sat și să-i mai aducă vești despre părintele. În discuția pe care au întreținut-o, Nevasta pădurarului își exprima, neliniștea cu privire la starea ei de pierdută din fața lui Dumnezeu, se gândea cu groază la ziua veșniciei când va trebui să dea oi cu Dumnezeu, pentru că auzise de la părintele veștile acestea, nu înțelesese însă foarte bine care este drumul spre care a mântuirii și anume despre Domnul Isus Hristos. În drumul lui către sat, Pavelica a rămas îngândurat cu privire la spusele femeii, pentru că el nu înțelegea ce voia ea să spună. Doar el știa din carte că Domnul Isus a zis foarte simplu, veniți la mine. Și Marta n-a mers nicăieri în călătorie de rugăciune, nici n-a avut de plătit ceva, ci ea în mod simplu l-a primit pe Domnul Isus. Pavelică era foarte încurcat la gândul că femeia aceasta vrea să plătească niște liturghii, așa cum se exprima să ea mai devreme, să facă ea călătorii de rugăciuni și Pavelică, care cunoștea din Scriptură drumul cel mai apropiat prin Domnul Iisus, se mira de această necunoștință a femeii. Îi el în sinea lui, sunt sigur că soția pădurarului nu cunoaște istoria șarpelui de aramă ca și mine odinioară, nici istoria israeliților din Egipt care au scăpat de la moarte pentru că a murit un miel pentru ei. Și tu, Doamne Suse, tu ești mielul lui Dumnezeu care ai murit pentru noi pe cruce. O, de ce nu i-am spus eu asta lui Tanti? Lasă că o să-i spun la întoarcere dacă nu uit Și când va avea și ea cartea, va înțelege mai bine atunci. Acum i-am lăsat-o pe a mea, poate va citi ceva. Dar ce păcat că asta nu se găsește la început. Însă citind rând cu rând cum trebuie, sfârșește prin a ajunge și la locul acela. În câteva clipe, Pavelica zburând cu gândul parcă mai mult decât cu picioarele, a fost la parohie. A găsit servitoarea în tindă. Părintele se odihnește un moment, zise ea, așa că n-am voie să las pe nimeni, dar mi-a dat ordin să nu te las să pleci înapoi totuși fără să-l vezi. Deci du-te și arată ce ai în paner înainte de a i da doamnei. Pășind foarte încet în cameră, Pavelica își aruncă mai întâi ochii pe pat, apoi pe canapea. Părintele stătea cu ochii închiși, dar numai decât îi deschise. A, fi bine venit, copilul meu! În sfârșit, iată că vii și tu!" Și întinse amândouă mâinile. Mă întrebam chiar dacă nu m-ai uitat, dar nu plânge, știu bine că tu n-ai fi cerut altceva decât să vii. O, oh, fiți sigur părinte!" Ștergându-și lacrimile, pavelică își puse panerul pe masă, îngenunchea dinaintea canapelei și îmbrățișă pe paroh, ceea ce nu făcuse niciodată cum îmbrățișa pe tușa lesina, lăsându și obrajii fragezi pe fața trasă a preotului. Acest semn neașteptat și spontan de gingășie copilărească a fost ceva nespus de plăcut pentru inima singuraticului. Lipind copilul la piept, l-a dulce pe fruntea senină și albă. Dar de ce v-ați culcat?" întrebă băiatul cu interes. Sunteți obosit sau suferind?" Ei, puțin cam obosit, Pavelica, și am niște junghiuri care mă împiedică să respir în ce vreau să merg. N-am spus nimic nimănui. Nu-ți spun decât ție, numai ca să te rogi cu mine Mântuitorului să mă vindece el. Oh, haideți să rugăm chiar acum! Și după aceea vă voi spune de ce am venit! Doamne Isuse, punule și scum, Doamne Isuse, tu ești aici cu noi, nu-i așa? Ei bine, te rog frumos, vindecă-l pe Părintele! Tu știi că nu poate predica atunci când e bolnav, nici să facă altceva și trebuie totul să arate oamenilor și soției pădurarului calea către tine. Amin. Da, Fiul lui Dumnezeu, tu care ai purtat bolile noastre și boala mea, adăugat preotul, tu care ai făgăduit să dai tot ce ți se va cere de doi care se adună în numele tău, o, oh, te rog, îndepărtează această boală de la mine. Mi-ar place așa de mult să-ți mai servesc și să luminez cu ajutorul acestei lumini pe care mi-ai dat-o tu pe poporul tău care îl în întuneric. Timp de atâția ani, Doamne, n-am fost pentru acești orbi decât un conducător orb, un om plătit ca să slujesc și n-am mers înaintea oilor. O, lasă-mă să repar cât de puțin măcar ceea ce am greșit. Sunt încă tânăr și am încă înainte vreme de trăit. Dacă tu mă vindeci, îți păgăduiesc să mă consacru în întregime slujbei tale, așa cum se miste o lămânare pe altar. Amin! Iubiți ascultători, cu încheierea rugăciunii acestui preot, încheiem și noi episodul care l-am avut rezervat pentru astăzi, din lucrarea atât de mișcătoare scrisă de Cristina Roy. Ne dăm seama... Că omul acesta care se afera în pragul veșniciei, vom afla în curând că Domnul a hotărât totuși să-l ia la el, după ce a primit adevărata lumină pe Domnul Hristos și a dat seama că pentru un bun număr de ani de zile a fost o călăuză oarbă care conducea pe alți orbi împreună cu el spre pierzarea veșnică, pentru că el vrea să conducă pe oameni la Dumnezeu pe o altă cale afară decât Hristos, prin reguli și tradiții omenești, prin el, făcute și alcătuite de oameni care duc la întuneric pentru că vin din întuneric. Timpul scurt care i-a mai rămas de trăit a predicat pe acela care este singura cale spre mântuire și anume pe Domnul Isus Hristos. Facă Domnul ca această istorisire să fie un punct de trezire pentru noi în viața noastră, un moment solemn când toți acei care am încercat să conducem sufletele la Dumnezeu pe o altă cale decât cea trasată de El, care n-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, am mărturisit El și datini omenești să ne trezim acum la realitate, să-L primim pentru noi înșine pe Domnul Iisus Hristos și apoi după ce l-am primit în noi să-L răspândim, să-L ducem pretutindeni prin gândurile, vorbirea și trăirea noastră. Dorim, Doamne Tată Ceresc, ca și în timpul lecțiunii de astăzi, să-L aflăm mai mult pe Domnul Isus Hristos, să-L primim ca Domn, ca Mântuitor și Stăpân al vieții noastre și după aceea, trăind cu El și prin El, să-L vestim tuturor celor din jurul nostru spre bucuria lor și lauda slavelui numai lui Tău. Amin. Ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, din care citim versetul 32. Duceți-vă la răspuns el și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și săvârșezi vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi îi Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le adresează unor farisei foarte vicleni, care sub pretextul că-i vor binele, îi spuneau, pleacă de aici că rot vrea să te omoare. În realitate însă și ei vreau să scape de Domnul Isus, ceea ce au dovedit până la urmă punându-L pe cruce, dar se ascundeau în spatele presupusei lor mărinimii față de Domnul Isus, ca și când i-ar fi apărat viața Lui, nu arătând ceea ce era în realitate că ei vreau să scape de El. Viclenia, spune Eminescu, este un semn de slăbiciune. Mintea omenească adevărată stă în raport cu capacitatea de a pricepe în mod Dezinteresat un adevăr. Confucius spune așa. Fugi pentru un moment de omul violent, dar pentru totdeauna de omul cel vicrem. Domnul Isus deci spune acestor farisei vicreni. Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot dracii și săvârșeți vindecări astăzi și mâine. Iar a treia zi voi îi Domnul Isus cunoștea pe Irod. De aceea nu se aștepta la niciun bine din partea lui, dar nici nu se temea de el. Binefacerile pe care le în Mântuitorul nostru erau rodul vieții lui, felul lui de a fi și nu puteau fi oprite de nimeni. Cum poți opri soarele să nu mai lumineze și să nu mai încălzească? acesta e felul lui de a fi. Gândul Domnului era mereu la jertfa pe care trebuia să o aducă pentru răscumpărarea omenirii robite de păcat și moarte, și de aceea se îndrepta hotărât spre Ierusalim, unde trebuia să plătească acest preț mare. Mergând spre locul jertfei, făcea bine tuturor necăjiților. Acesta este adevăratul mers al tuturor adevăraților slujitori ai Lui Dumnezeu. Domnul Iisus deci spune aici, iată că scot drace și să vârșezi vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi îi spravi. Cuvintele acestea astăzi și mâine, iar a treia zi, sunt un fel de vorbire proverbială care este tălmăcită în mod diferit. Aceste trei zile amintite de Domnul Isus, după unii, pot fi cele arătate de prorocul Osea în capitolul 6, versetul 2, aplicate la cei trei ani de lucrare ai Domnului Isus. După alții însă, ar fi fost timpul măsurat pe care îl mai avea Mântuitorul, până va ajunge la Ierusalim. În înțeles duhovnicesc, cele trei zile sunt cele trei perioade. Perioada legii, perioada harului și veșnicia. În timpul celor două perioade, se puteau scoate draci și se puteau să săvârși vindecări. În ziua a treia însă, timpul veșniciei, împărăția viitoare a lui Dumnezeu, nu se vor mai face asemenea lucrări, pentru că nu mai e nevoie. Atunci nu mai sunt dragi, nici boli, nici păcat și nici moarte. Cine dorește vindecarea și izbăvirea, să se grăbească astăzi, ziua a doua a harului, căci în ziua a treia, adică ziua veșniciei, nu va mai fi o asemenea ocazie. Iată ce le spune Domnul Isus în continuare fariseilor acestora fățarnici, în versetul 33 dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Observăm că acesta este Isus, Mișcare continuă spre binele și mântuirea oamenilor. Toți cei care prin credință și pocăință fac parte din trupul Domnului Isus sunt ca El, au felul lui de a fi, se mișcă mereu în direcția Lui, Umblă ca El din loc în loc, făcând bine. Trebuie, spune Domnul Isus să umblu astăzi, mâine și poi mâine. Umblarea pentru înfăptuirea binelui era o lege a vieții Domnului nostru. Nici nu putea să fie altfel. Acesta era El și așa, numai așa, trebuie să fim și noi, dacă suntem cu adevărat creștinii, adică din El. Cine este născut din foc, sau ceea ce este născut din foc, este foc. Cine zice că rămâne în Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, Așa scrie Scriptura. Domnul Isus amintește aici, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalimul era capitala sau centrul religios al poporului Israel. Aici era templul unde se săvârșeau toate slujbele și practicile religioase ale poporului. Aici erau școli unde se învăța religia în toate amănuntele ei. Aici era marele sfat, sinedriul țării, care conducea toate treburile și mai ales pe cele religioase. Aici, în Ierusalim, era atât de multă religie încât Dumnezeu și trimișii lui nu mai aveau loc de necrezut, dar așa este. Unde e multă religie, unde sunt multe forme și ceremonii religioase, Dumnezeu nu mai are loc. Când se înmulțesc formele religioase și ceremoniile, nu mai rămâne loc pentru realitățile vieții duhovnicești. Acestea nu mai au unde să stea, adevărul nu mai are loc. Aceasta este o lege în lumea de acum. Când se înmulțesc formele religioase, se înmulțesc și păzitorii funcționarilor care trăiesc din slujba aceasta. Iată de ce prorocii și Domnul Isus, ca trimis ai lui Dumnezeu adevărul, n-au avut loc în Ierusalim și au plătit cu prețul vieții lor misiunea pe care au îndeplinit-o. Da, așa este și astăzi. Acolo unde sunt mai multe forme religioase, Acolo este mai mare prigoana împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Viața lor este mereu în primejdie. Inchiziția, această instituție diavolească, este rodul centrelor religioase. Ea se menține încă și astăzi, dar sub diferite forme și nume. Cine prigonește pe altul pentru convingeri deosebite este un fiu al Inchiziției un fiu al vechiului centru religios, Ierusalimul. Orice proroc, orice trimis al lui Dumnezeu, aici, în Ierusalim, este omorât. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Iar în lucrurile în care avem păreri deosebite, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va lumina. Deci. Toți acei care sunt fii ai lui Dumnezeu nu se mânnie pe ceilalți care nu văd cum văd ei, ci îl roagă pe Dumnezeu ca la vremea lui să-i lumineze și pe ei. În ce privește relațiile directe, ei totuși umblă la fel în lucrurile în care sunt de aceeași părere, se iubesc în continuare și slăvesc pe Dumnezeu. Când e vorba că vezi pe cineva care prigonește pe celălalt, că nu înțelege în felul în care înțelege el, acesta este un fiu al satanei, pentru că numai satana prigonește. Domnul Isus n-a prigonit pe nimeni, Domnul Isus a chemat la pocăință și a dat libertatea de plină fiecărui suflet să îl primească. Domnul Isus spune mereu, dacă voiește cineva, pe când slujbașii lui satana zice, nu, trebuie să crezi ca mine, și dacă nu crezi cum crede el, și dacă nu vrei să adopți rândul lui, atunci se ridică și prigonește. O, Dumnezeu să ne ferească să facem parte dintre aceștia! Cine are urechi de auzit, să audă! În versetul următor, la versetul 34 din Luca de la capitolul 13, Domnul Iisus plânge, deplânge Ierusalimul acesta pe care s-a străduit atâția ani de zile să-L trezească.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 Iubiți ascultători, centrele cultelor religioase, așa cum s-a amintit în meditația dinainte, în versetul 33, nu primesc pe Domnul Isus. Nici nu pot să-L primească, pentru că Domnul Isus are un fel de a fi deosebit de felul lor de a fi. Toate grupările religioase se folosesc de numele Mântuitorului în felul cum au ele interesele, dar nu pot primi felul lui de a fi. Căci aceasta ar însemna desfințarea lor. Domnul Isus a rugat ca toți să fim una. Și dacă această grupare l-ar primi pe Domnul Isus, ar însemna să se desființeze ca să fie una cu toți copiii lui Dumnezeu. Și așa ceva, tocmai așa ceva, ei nu vor. Felul Domnului Isus de a fi este dragostea nepărtinitoare. El nu a înființat partide religioase, și deci nici nu poate să apere și să întărească asemenea lucrări. Toate lucrările care nu își au obârșia în Dumnezeu sunt sortite nimicirii. Dumnezeu luptă împotriva lor. Domnul Iisus când i-a spus lui Petru că tu ești Petru și pe această piatră, adică pe mărturia care a spus-o el, voi zidii biserica mea. N-a zis, voi zidi Biserica Ortodoxă, voi zidi Biserica Pentecostală, voi zidi Biserica Catolică, voi zidi Biserica Luterană, voi zidi Biserica Baptistă, nu! Dintre toate, Domnul Sfânt a spus, voi zidi Biserica mea. Atât este recunoscut în cer, atât va merge în cer, cei care sunt ai lui Hristos. Toate celelalte despărțiri nu sunt lucrarea lui Hristos și sunt sortite nimicirii. Dumnezeu luptă împotriva lor, nici de cum, pentru scăparea și salvarea lor. Ierusalimul nu și-a păstrat starea în care a fost la început, și a ajuns astfel un centru religios mort care s-a luptat împotriva tuturor trimișilor lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu l-a rânduit spre dărâmare. Fiecare grupare religioasă. Are Duhul ei potrivnic Duhului lui Hristos, pentru că fiecare grupare luptă pentru existența ei și luptă pentru dărâmarea celorlalte. Dumnezeu vrea să adune într-un singur trup pe toți copiii să-i risipiți, iar grupările religioase luptă ca să-i țină despărțiți, să-i țină numai în cadrul staulelor lor. Vai câtă ură și cât venin revărsat în luptele religioase dintre partide! În decursul istoriei, așa ceva nu se poate numi lucrarea Domnului Iisus, căci pe Domnul Iisus nu l-am văzut niciodată, așa cum ne-l descrie Scriptura, nici măcar conuia în mână. Iar alții în numele Lui au pus mâna pe arme, pe săbii și au vărsat sânge, au omorât în numele celui care a venit să dea viață. Ierusalimul de odinioară, care a omorât pe Domnul Isus, are urmași. Lucrul acesta trebuie să știm bine toți cei credincioși. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, voi trăiți împrăștiați prin, ultele, prin multele grupări religioase. Aceasta este starea actuală a lucrurilor. Însă trebuie să știți bine adevărul acesta. Domnul Hristos n-a înființat partide, ci El are o singură biserică, trupul Lui Cel viu, Așa cum zice el, biserica mea, biserica aceasta a lui, trăiește prin toate, este răspândită prin toate grupările. Voi să aveți Duhul lui Hristos, nu Duhul Partidei, ca să puteți avea părtășie cu toți cei răscumpărați de pretutindeni, răspândind pe peste tot vestea unității în Hristos, unității în trupul lui Hristos, care este unul singur. Venirea Domnului sus este aproape și El va lua la sine numai pe aceia care au felul lui de a fi, care au Duhul lui. Astăzi, Mântuitorul nostru strânge sub aripile sale pe toți credincioșii săi, chiar dacă sunt împrăștiați cu trupul prin unele, prin multele grupări. Dar toți aceia din cadrul acestor grupări, care cu Duhul sunt una, cu toți copiii lui Dumnezeu răspândiți de pretutindeni, și care răspundesc pe peste tot mireazma aceasta plăcută a dragostei și a unității credincioșilor în Hristos, nu în doctrine, toți acestea sunt una și curând vor fi răpiți în slavă de mirele lor drag. În plângerea care o face Domnul Iisus asupra Ierusalimului, continuă versetul 35 astfel. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice... Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cuvintele acestea ale Mântuitorului nu se referă la intrarea lui în Ierusalim, așa cum înțeleg unii comentatori, ci ele sunt o prorocie, o prorocire care are în vedere poporului Israel. Prima parte a acestei prorociri vi se va lăsa casa pustie. S-a întâmplat când romanii, sub comanda generalului Titus, au dărâmat Ierusalimul împreună cu templul, iar poporul a fost împrăștiat în toată lumea. A doua parte a acestei prorociri, respectiv, nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântați este cel ce vine în numele Domnului, se va întâmpla curând. Poporul lui Israel, care s-a întors în țara lui, va primi din partea lui Dumnezeu un duh de pocăință și va recunoaște pe Mesia. În curând, valul legii vechi și al Talmudului le va cădea de pe ochi și vor vedea pe cel care poate să le dea viața veșnică și fericită. În starea lor de pocăință vor zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Timpul acesta frumos îl descriu limpede de prorocul Zaharia în capitolul 12 și Sfântul Apostol Pavel în Romani 11, cât și în alte locuri din Sfânta Scriptură. Așadar Domnul Iisus spune, iată că vi se lasă casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. În înțeles duhovnicesc, când Dumnezeu se retrage din viața cuiva și îl lasă în voia minții proprii, începe judecata dumnezeiască asupra Lui și toate puterile Lui de viață se scurg, rămânând gol, uscat și pustiu. Nici o roadă dătătoare de viață nu-l mai împodobește. După împlenirea judecăților în viața omului răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vine Duhul de pocăință și atunci cade jos tot ceea ce acopere ochii minții și vede bine pe Mântuitorul său. Apoi zice plin de bucurie, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Când binecuvintezi pe Dumnezeu, ți se limpezesc ochii duhovnicești, și vezi tainele adevărului său. Vai și când te gândești, câți dintre oamenii poporului nostru, care se numără printre cele douăzeci și ceva de milioane de ortodoxi, au pe buze toată ziua numele celui rău într-un fel sau altul? La ce să se aștepte aceștia? Ce limpezimea ochilor duhovnicești poate să aibă ei din partea lui Dumnezeu, pe care îl înjură și în glumă și în serios? Cum să ai voie lumină, parte de lumina lui Dumnezeu când toată ziua au părtășie cu Prințul Întunericului? Doamne Tată Ceresc, în bunătatea Ta cea mare, trezește-ne pe toți și ajută-ne să învățăm să avem în inimă mai întâi și apoi pe buze toată ziua numele Tău măreț și minunat. Iubiți ascultători, cu aceasta încheiem studiul lecțiunei noastre de astăzi, lecțiunea le 181 cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecțiunii viitoare, 182, vom începe studiul capitolului 14 din Evanghelia după Luca și vom avea pentru început versetul 1. Domnul Dumnezeu să ne facă parte de harul acesta, să vrem să-L primim și noi în inima noastră pe Domnul Iisus Hristos și primindu-L în inima noastră să trăim prin El, pentru El și spre slava Lui Amin. Am găsit o ce mângăiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Isus pe tine te-am găsit. Bine, voi